Ти на все дивишся крізь рожеві окуляри, а в мене найгірші перечуття. Подумай, як усе це раптом сталося. Останній раз, як він був, я спитала Ірен, чи сказав їй щось. Він сказав усе, що треба, відповіла вона. Скажу щиро, я заспокоїлась, і після того він зник. Може, він виїхав кудись? Ну, звичайно, він поїхав у командировку, зміркував професор, але міг би попередити. Правда, він дзвонив раз телефоном, якось чудно, переказав Палагеї, що хворий і прийти не може. Чому саме Палегей він це сказав? Бо Палегея, мабуть, підійшла до телефону. Так, але він їх попросити Ірен, мене, нарешті тебе, Степане Григоровичу. Але казати покоївці – це зневага до нас, до господарів. Він тримається поступових поглядів на покоївку, – несміливо зауважив професор. Але дружина, мов, і не чула його слів. Натомість сама сказала дуже твердо. «Степане Григоровичу, ти батько своєї дочки. На тобі лежить відповідальність за нашу єдину тепер дитину. О, коли б живі були мої сини!» Вона затолила хусточкою очі, а професор підхопився із стільця. «Що ж я мушу робити? – розпачливо спитав він. – Мусиш розвідати геть усе про Юрія Олександровича». Як він живе, що робить, де буває і що він думає, надто останнє. Степан Григорович полегшено зітхнув. Та це я зараз Марусі ось телефоном подзвоню йому телефоном. Та в телефон він тобі скаже все, що йому схочеться. Ні, треба довідатись стороною, об'єктивні дані треба мати, а тоді ми побачимо, що робити. Слухай, Степане Григоровичу, я все обмислила. Ти знаєш, де Юрій Олександрович живе? Не уявляю, жвавий відповів професор. Неправда. Ти знаєш, що він живе на помешканні в Сліповського, якого ти лікував. «А, це був цікавий випадок. І як я вилікував його Марусю? Той самий принцип. Медицина може тільки допомагати організмові. Якнайменше ліків. Так ти заїдеш до Сліповського з візитою. Але ж він цілком здоровий і не кликав мене. Ти лікував його більше як рік і маєш право поцікавитись здоров'ям свого пацієнта. Цим ти зробиш йому велику честь. Заїдеш по-простому і в розмові розпитай про Славенка. Все розпитай, тільки вміло, так ніби не навмисно. В жодному разі скрикнув професор». «Чудово. Ти шпика з мене хочеш зробити? Ніколи. Марусю, зрозумій, що це не чесно. Прошу, треба зрозуміти». Він благально спинився коло дружини та підвелася. «Ради щастя і ренти, завтра поїдеш до Сліповських», – сказала вона безапеляційно. «Ти батько». Вона велично вийшла з кабінету, покинувши професора в стані оцепеніння. Але за кілька хвилин у кухні пролунав дзвінок, а ще за кілька до кабінету вступила палагея з кислим молоком. Щось ви рано сьогодні, Степане Григоровичу, мовила вона. Мушу раніше встати, бо завтра маю на одну візиту більше, ніж гадав. Спасибі, Пелегея. А як і Русь? спитав він раптом. Здорова, не плаче. Плагея малопомітно, але дуже лукаво посміхнулась. Ні, Ірина Степановна здорові й не плачуть. Професор зітхнув і сказав покоївці. Яка ви щаслива Пелегея, що не маєте родини? Чудово, ви не знаєте цього клопоту і можете цілком віддаватись своїй праці. Другого дня професор Маркевич учинив за розказом дружини своєї і ввечері склав перед нею звіта про денні розвідини. «Він живе чудово, Марусю, ти за нього не турбуйся», – сказав він. «Абсолютно здоровий, свіжий, бадьорий, слово молодець та й годі». «Ти його бачив?», – спитала Марія Миколаївна. «Його побачиш», – казала пані Сліповська, що й вони його рідко бачать. Зранку десь у інституті, а ввечері, як тільки за чверть сьома, так і подався. Сміються вони, що годинника можна перев'яти за його вечірнім виходом. І знаєш, Марусю, ця акуратність у ньому мене просто захоплює. А коли вертається? Також точно. На 12 вже дома. Чудовий режим. Встає о 8-й. Ти бачиш, я все дізнався, і все ніби ненавмисно. Та й питати не довелося. Пані Сліповська така балакуча, я ледве витримав. О 12-й годині тихо мовила професора, розмірковуючи. І це щодня? Щодня, Марусю. Оце найбільше дивує пані Сліповську. «Сидів собі чоловік ще вечора вдома. Чудово, знаєш, сидів. А то зразу, каже пані Сліповська, як зірвався? А де ходить? Оце найголовніше, Степане Григоровичу, в цьому вся річ. Невідомо. Каже пані Сліповська, недоберу, може, закохався він. І я сказав, ну, звичайно, закохався. Людина молода, здорова, але молодець, що з режиму не виходить». «Я не розумію, Степана Григоровичу, твого тону. Ти цинік, ти забуваєш про Ірен». «Ірен?» – пробормотів професор. «Я забуваю про Ірен? чудово. Але що я можу, як він і справді закохався?» «Нічого не можу, Марусю. Я безсилий. Якби він захворів на коліт або що, то лікував би його. А любов Марусю? Ти знаєш, я сам був закоханий». «Перестань, сухо», – сказала Марія Миколаївна. І професор замовк. А якихось подробиць не довідався? Як же скрикнув професор Марусю, я все виконав надзвичайно. Можливо, що я щось і забув. Ти знаєш, пані Сліповська, це ціла злива, це кулемет. Коли чоловік її був хворий, я заборонив їй розмовляти з ним. Вона дурманила його своїм говорінням, і вона сказала, що Юрій Олександрович дуже не говіркий. А раніше говіркий був і раніше не був, ніколи не був з неї говіркий. Тоді це не важить. Ще, що? Ще вона сказала, що останнім часом він заприязнився з їхнім котом нарцисом, і до кімнати своєї його пускає. Які дурниці ти плетеш, мовила Марія Миколаївна і поринула в задуму. Професор сидів коло столу і з видимою тугою поглядав на книжки та папери. Та що дружина його не оповістила розмову закінчено, він не зважувався до праці братись і тільки голосно зітхав, нагадуючи за свою притомність.